Ребека Ярос. Четверте крило. Розділ 26. Немає міцнішого зв'язку, ніж той, що існує між двома драконами, що спарилися. Вони виходять з межі людської любові та обожнювання і є первісною, незаперечною потребою в близькості. Один не може вижити без іншого. Польовий посібник полковника Каорі з драконячого роду. Польоти на короткій відстані – це те, що мені вдається. Польоти маневри. Пікетування та пірнання, що відбувається під час бойових побудов, змушують мене крутитися в небі, якщо таєн не утримує мене за допомогою власних сил. Але політ протягом шести годин поспіль заради за нашого призу, тижневого тур на передовий аванпост, може стати моєю смертю. Я майже впевнена, що вмираю. Надійна хилилася, упираючись руками коліна. Я відчуваю це. Кожен хребець у моєму хребті кричить, що коли я потягуюся, а руки, які ще кілька хвилин тому були крижаними, починають потіти у шкіряних рукавичках. Звичайно, Дайн страждає менше, його... Постава лише трохи напружена, коли він і професор Девера вітають високого чоловіка в чорному одязі, який, як я гадаю, є командиром аванпосту. Ласкаво просимо, курсанти. Каже командир з професійною усмішкою, складаючи руки на грудях своєї легкої шкіряної куртки. Його волосся кольору солі з перцем не дозволяє визначити його вік. У нього схудливий, обвітрений вигляд, який у усіх вершників, коли вони занадто довго знаходяться на кордоні. Я впевнений, що ви всі хотіли б влаштуватися і передягтися в щось найкраще для цього клімату. Потім ми покажемо вам Монтесерат. серат Ріанон різко вдихнула, окинувши вигляд гори. Ти в порядку? Вона киває пізніше. Пізніше настає рівно через 20 згодом хвилин, коли нас проводять у наші двомісні казармові кімнати. Вони мізерні, обставлені двома ліжками, двома шафами та єдиним письмовим столом під широким вікном. Вона мовчить весь час, поки ми проходимо через купальню, щоб змити з себе одяг, і тривожно мовчить, поки ми одягаємось у літній шкірянці. Можливо, тут Монтесераті лише квітень, але відчувається як у безгіаті у червні. «Ти збираєшся розповісти мені, в чому річ?» – питаю я, укладаючи свій рюкзак під ліжко, перш ніж переконатися, що всі мої кенджали лежать там, де їх належить бути. Ніж ледве видно з піхвах, які я ношу на стегнах, але я сумніваюся, що багато людей так далеко на сході впізнають тирійські символи. Руки Ріанон тремтять від нервової енергії, коли вона пристігає меч до спини. «Ти знаєш, де ми знаходимось?» Я, по думки, викликаю карту. Ми приблизно на 200 миль від узбережжя. Моє село знаходиться менш ніж за годину ходьби. Її очі зустрічаються з моїми з невимовному благанні, в її темно-коричневих глибинах вирую стільки емоцій, що мене перехоплює горло, і я не можу вимовити жодного слова. Взявши її руки в свої, я стискаю їх киваючи. Я точно знаю, про що вона просить, і точно знаю, чого це буде коштувати, якщо нас ловлять. Нікому не кажи. Шепочу я, хоча в крихітній кімнаті знаходимося тільки ми. У нас є 6 днів, щоби все з'ясувати і ми це зробимо. Це обіцянка та ми обидві знаємо це. Хтось тукає у наші двері. Вперед, другий загін. Дайн. 9 місяців тому я раділа б цьому часу, проведеному з ним. Тепер я знаходжу себе в тому, що уникаю його постійних очікувань від мене або просто уникаю взагалі. Смішно, як багато може змінитися за такий короткий час. Ми приєднуємося до інших і майор Куейт проводить для нас велику екскурсію аванпостом. Мій шлунок бурчить, але я не звертаю на це уваги, вбираючи метушливу енергію бази. Фортеця являє собою чотири масивні стіни, заповнені казармами та різними палатами з баштами на кожному розі і великими арочними входом з шипастим портупеєм, готовим впасти будь-якої секунди. На одному кінці двору знаходиться стання з кузнею та збройною для роти піхоти, розквадрантованої тут, а на іншому – їдальня. Як бачите, каже нам майор Куейт, коли ми стоїмо посеред брудного двору, ми побудовані для блоги. У разі нападу ми зможемо прогодувати і розмістити всіх усередині протягом достатньої кількості часу. Достатньої, каже Рідок, піднімаючи брови, я підтискаю губи, щоб не розсміятися, а Дайн кидає на нього погляд, що обіцяє відплати стоячи поряд зі мною. Моя посмішка зникає. Як один із східних фортпостів ми розмістили тут, 12 вершників. Троє зараз патрулюють, троє чекають на випадок, якщо вони знадобляться, а решта 6 перебувають на різних стадіях відпочинку. Продовжує Куейт. Що це за погляд? Шепочедайн. Який погляд? Питаю я, коли виразне рвіння дракона луною відбивається від кам'яних стін. Це має бути один з наших патрулів, які повертаються назад. Говорить Куейт, посміхаючись так, ніби хоче сказати це, але не може знайти в собі сили. Той самий, де хтось просто висмоктував радість з твого світу», відповідає Дайн, злегка нахиливши голову і понизивши голос настільки, що чую його тільки я. «Я могла б збрехати йому, але це зробило наше напівпримирення ще незручнішим. Я просто згадала хлопця, з яким лазила по деревах, от і все. Він здригається, ніби я дала йому ляпаса. Отже, ми нагодуємо і покладемо спати ваших вершників, а потім займемося тим, хто буде вашою тінню, поки ви тут». Продовжив Куейт. «Ми будемо брати участь у будь-яких активних подіях?» Питає Хітон, практично вібруючи від збудження. «Ні в якому разі», – угрзається Девера. «Якщо ви побачите бій, значить, я зазнав невдачі, оскільки це найнебезпечніше місце на кордоні, щоб надіслати вас», – відповідає Куейт. Але ти отримуєш бонусні очки за ентузіазм. Дай гадаю, третій рік хітон киває ковей легко повертається і посміхається трьом незрозумілим постатям у чорних плащах, що проходять під портупеєм. А ось і вони. Чому б вам трьом не підійти і не познайомитись? Вайлет. Я хитаю головою в бік воріт, і моє серце вибухнуло серією безладних ударів, від яких я схопилася за груди від найсильнішого шоку. Не може бути, не може бути. Я спотикаюся об землю, забувши про стоїцизм або емоційну недоторканність. Коли вона переходить на бік, її руки розкриваються якраз перед тим, як ми обнімаємось. Вона підхоплює мене, притискаючись до моїх грудей, міцно стискає. Від неї пахне брудом, драконами та присмаком крові, але мені все одно. Я обіймаю її у відповідь так само міцно. Міра. Я притискаюся обличчям до її плеча, і мої очі горять, коли вона кладе руку поверх моєї куси, яку вона навчила мене плести. Немов тягар всього, що сталося за останні дев'ять місяців, обрушується на мене, врізаючись у мене з великою силою. Вітер з парапету, погляд Ксадена, коли він зрозумів, що я Соренгайл, звук, з яким Жек присягнув, що вб'є мене, запах палаючої плоті того першого дня, погляд обличчя Аулерей, коли вона впала з стіни. Прайор, Лука, Тріна та Тайтан, Орен та Ембер, Мевіс. Тейрн та Андарна – всі, які вибрали мене. Ксаден, що цілує мене, наша мати ігнорує мене. Міра видвигає мене, щоб оглянути, ніби перевіряючи, чи немає пошкоджень. Ти в порядку? Вона киває, і зуби впиваються в нижню губу. Ти в порядку? Чи не так? Я киваю, але вона розпливається в моєму зорі, тому що я, можливо, жива і навіть процвітаю, але я вже не та людина, яку вона залишила біля підстави тієї тунелі. І судячи з тяжкості в її очах, вона теж це знає. Так, шепоче вона, знову міцно притискаючись до мене. Ти в порядку, Вайлет, ти в порядку. Якщо вона повториться ще багато разів, я, можливо, повірю їй. Правда? Я відскочила назад, щоб вивчити її. Від мочки вуха до ключиці тягнеться новий шрам Боги, міра, я в порядку, обіцяє вона, а потім посміхається. І подивись на мене, ти не померла. І раціональний, запаморочлий сміх вибуха, я не померла, ти не одна дитина. Ми обидві вибухаємо сміхом, і сльози течуть моїми щоками. Соренгайли це диво, чую я слова і Моджен. Ти навіть не уявляєш. Відповідає Дайн, але коли я повертаюся, щоб подивитися на нього, його губи скривляються вперше щирій посмішці, яку я бачив його за останній місяць. Заткнися, Аетос. Гарчить міра, закидаючи руки мені на плечі. Розкажи мені про все, Вайлет. Ми можемо бути на сотні миль від Безгіату, але я ніколи ще не відчувала себе як удома. Через два дні, ввечері, одразу після вечері, ми з Ріанону вилазимо з вікна нашого першого поверху і спускаємось на землю. Міра пішла в патруль, хоч як би чудово було мати її поруч, це наш єдиний шанс. Ми вже в дорозі. Не попадіться, попереджає Тейрн. Намагаємось не попастися. Ми з Ріанон пробираємось вдовж фортечної стіни, згортаючи за ріг до поля. Я стикаюся з Мірою так сильно, що підскакую назад. Чорт, вигукнула Ріанон, спіймаючи мене. Ти хоча б перевіряла кути. Міра читає лекцію, склавши руки на грудях і дивлячись на мене так, як можливо, заслуговую. Гаразд, я напевно заслуговую. На свій захист скажу, що я не думала, що ти там будеш, повільно говорила я, бо ти мала бути в патрулі. Ти поводилась дуже дивно під час вечері. Вона нахилила голову в бік і вивчає мене, наче ми знову діти, які бачать надто багато. Я змінила зміни. Не хочеш розповісти мені, що ти робиш за стінами? Я дивлюся на а вона підводить погляд. Ніхто з вас, правда? Вона зітхає і потирає передмістя. Вам двом потрібно втекти з сильно укріпленої оборонної позиції, тому що. Я дивлюся на Рянон, вона все одно все вирахує, вона як шукач у таких справах. Повір мені, мій шлунок стискається. Ріанон не хиляє підборіддя. Ми летимо до будинку моєї родини. Міра червоніє. Ви думаєте, що ви робите? Ми летимо до її села, за словами Тейрна, це 5 хвилин польоту і починаю я абсолютно ні. Міра хитає голову. Ні, ти не можеш полетіти, ніби ти у відпустці. Що, якщо з тобою щось трапиться? У домі її батьків? Повільно питаю я, бо там планується якась велика засідка, на випадок, якщо ми просто зазирнемо туди. Очі Міри звужуються. Чорт, все йде не дуже добре, і з огляду на смертельну хватку Ріано, на моїй руці вона теж так думає. У гостях її батьків ми будемо в менш небезпеці, ніж в Базгіаті, заперечую я. Міра стискає губи. Справедливо. Ходімо з нами, кажу я. Серйозно, ходімо з нами, Міра. Вона просто хоче побачити свою сестру. Плечі Міри опускаються, вона пом'якшується, і я бажально перехожу до козирів. Рейган була вагітна, коли Ріанон пішла. Чи можеш ти уявити, що не зможеш бути поруч зі мною, якщо у мене буде дитина? Ти ж не зробила б нічого, включаючи втечусь сильно укріпленою оборонною позицією, якби це означало потримати племінницю чи племінника. Я зморщила носа, чекаючи їй відповідь. Крім того, з героєм, страйтмора, на нашому боці, що може піти не так? Навіть не починай. Вона дивиться на мене, потім на Ріанон, потім знову на мене, перш ніж просто гнати. О чорт, чудово. Її палець розмахується, коли ми обоє посміхаємося. Але якщо ти навіть подумаєш про те, щоб розповісти комусь, я примушу тебе шкодувати про це до кінця твого Добаного життя. Вона серйозно шепочує. Я? я вірю в це, відповіла Рянон. Ти тут уже два дні і вже порушила правила, бурмоче Міра. Ходімо так швидше зріжемо шлях. Через годину ми з мірою розтягнулися на м'яких лавах, що стояли по обидві боки обіднього столу будинку рейган, спостерігаючи, як Ріанон, за заколисує племінника біля каміна, загубившись у розмові з сестрою, а її батьки і дівер дивляться на неї з сусіднього дивана. Спостереження за їхнім об'єднанням варте всього. Дякую, що допомогла нам. Я дивлюся на міру. Ви б зробили це зі мною чи без мене? Вона м'яко посміхається, спостерігаючи за сім'єю, охопивши рукою кухоль з вином, який мама Ріанон люб'язно принесла раніше. Подумала, що так я хоча б знатиму, що ти в безпеці. Які ще правила ти порушила, сестричка? Вона потягує виною і кидає погляд у мій бік. Я посміхаюся, піднімаючи одне плече, можливо кілька. Я дуже добре навчилася отруювати своїх супротивників перед випробуванням. Міра мало не виплюнула вино, захлопуючи рота рукою. Не те, щоб я тебе це очікувала. В її очах світиться повага. Чесно кажучи, я й не знала, чого я очікувала. Я просто відчайдушно хотіла, щоб ти жила. А потім ти пішла і не тільки пов'язана з одним з наймогутніших драконів, у світі Айспер її хвістом, вона хитає головою. Моя молодша сестра крута. Не впевнена, що мама з тим погодиться. Я проводжу великим пальцем по руці свого кубка. Я ще не зовсім виявила печатку. Я добре заземлююся і можу триматись досить сильний щит, але я не можу розповісти їй про інше, про дар, який Яндар надала принаймні поки що. Якщо я не виявлю свої печатки найближчим часом, ми знаємо, що станеться. Вона спокійно вивчає мене у своїх манері, потім каже «Справа ось чому, якщо ти хочеш, щоб твоя печатка проявилася, то перестань блокувати її. Думаю, що вона має якесь відношення до мами. Твоя сила належить тобі і тільки тобі ві». Я корчуся під її пильним поглядом і змінюю тему і «Мій погляд падає на її шию». «Як це відбулося?» «Грифон», – відповідає вона, киваючи, – «біля села Квенстон, приблизно сім місяців тому. Він з'явився з незвідки, в розпал сільського рейду. Охорона відключилася і зазвичай моя печатка дає мені невеликий імунітет від ворожих магів, але не від їх чортових птахів. У лікарів пішло кілька годин на те, щоб зашити мене. Але у мене вийшов класний шрам. Вона нахиляє підборіддя, щоб показати його. Кренстон? Я згадую бойові зведення. Ми так і не дізналися про нього. Здоровий глуз підказує мені закритий рот. Ти що? Вона робить ще один ковток. Я думаю, що на кордонах відбувається набагато більше, ніж нам кажуть. Тихо визнаю я. Міра піднімає брови. Ну звичайно, ви ж не очікуєте, що бойовий лист передаватиме секретну інформацію. Ви краще знаєте і, чесно кажучи, за тією швидкістю, з якою атакують наші кордони, їм довелося присвятити цьому цілий день, щоб проаналізувати кожен напад. У цьому є сенс. Ви, вершники, отримуєте всю інформацію. Тільки те, що нам потрібно. Наприклад, я можу присягнутися, що бачила бунт драконів через кордон під час цього нападу. Вона з плечима. Але питання про секретні операції – це вище моєї сили. Подумайте про це так. Якби ви були цілителями, вам потрібно було б знати подробиці про всіх пацієнтів. Я хитаю головою – ні. «Саме так. А тепер скажи мені, якого хріна відбувається між тобою і Дайном? Я бачила меншу напругу на раболеті, і я не маю на увазі хороше». Вона кидає на мене погляд, що не залишає місця для виправдання. «Мені потрібно було змінитися, щоб вижити. Він мені не дозволив». Це було найпростіше пояснення за останні 9 місяців. Через мене загинула його подруга Ембер. вона була лідером Крила. І щиро кажучи, все, що сталося з Ксаденом, так віддалило нас один від одного, що я не знаю, як відновити нашу дружбу, принаймні те, що було. Смерть її вершниці загальновідома. Ти не змушувала її вбивати. Вона сама себе вбила, порушивши кодекс. Міра вивчає мене протягом однієї хвилі. Це правда, що Ріорсон врятував тебе тієї ночі? Я киваю. Ксаден – складна тема. Така складна, що я не можу визначити свої власні почуття. Думки про нього тільки змушують мене так, що я заплутуюся в вузлах. Я хочу його, але не можу довіряти йому. Не в тому сенсі, в якому хочу. І все ж таки в інших відносинах він та людина, який я довіряю найбільше. Сподіваюся, ти знаєш, що ти там робиш. Вона міцніше стискає свій кухоль. Тому що я виразно пам'ятаю, як попереджала тебе триматися подалі від сина зрадника. У мене шлунок скрутило, коли міра описала Ксадена. Терн я не дослухався попередження. Вона пирхнула. Але дійсно, якби Ксаде не з'явився тієї ночі, або якби я не спала у обладунках, я роблю паузи і нахиляюся вперед, щоб торкнутися її руки. Я навіть не можу сказати, скільки разів ти рятувала мені життя, навіть не перебуваючи поряд. Міра посміхається. Рада, що все вийшло. Клянуся, щоб зібрати всі ці лусочки, знадобилося цілий сезон линяння. Ти не думала розповісти про це мамі? Зробити їх для всіх вершників. Я розповіла своєму керівництву. Вона відкинулася назад і взяла ще одну склянку. Вони сказали, що розглянуть це питання. Ми дивимося, як Ренон цілує ідеальні пухкі щічки свого племінника. Я ніколи не бачила сім'ї такою щасливою, зізнаюся я. Навіть коли Бреннан і тато були живі, ми були такими, такими, ні, не були. Сумна посмішка викривляє її рота, коли вона дивиться на мене. Але я пам'ятаю багато ночей, які ми проводили, згорнувшись калачиком біля каміна з татом і тією книгою, яку ти любила». «Ах, та книга, яку ти змусила мене залишити у своїй старій спальні. Я скинула брову». «Ти маєш на увазі ту книгу, яку я приховала на випадок, якщо мама розлютиться і вирішить прибрати твої речі, поки ти будеш у квадранті». «Вона в мене на Монтесераті. Подумала, що ти розлютишся. Якщо випустишся, і його не буде. Я маю на увазі, що б ти робила, якби забула хоч одну деталь про те, як доплесні вершники знищили армію виверн і Венітів, які висмоктали із землі всю магію. Я моргнула. Чорт, я не можу згадати, але думаю, скоро я зможу прочитати і знову. Бульбашка радості піднімалася у моїх грудях. Ти найкраща. Я віддам тобі її на заставі. Вона відкинулась назад і дивилася на мене задумливо. Я знаю, що це лише історія, але я ніколи не розуміла, чому лиходії вирішили зіпсувати свою душу і стати веніном. А тепер вона насупила брови. Тепер ти співчуваєш лиходія? Дражнює я. Ні, вона похитала головою. Але у нас є влад, за яку люди готові вбивати, велет Дракони та грифони – воротарі. І я впевнена, що для чогось достатньо ревнивого, досить амбітного, ризикнути душею було б справедливою ціною за можливість мати все. Її плечі піднімаються, коли вона знизує плечима. Я рада, що наші дракони такі розбірливі, а наші сторожі тримаються наїзників драконів на вистані. Хто чорт забирай знає, що за людей обирають ці волохаті створіння? Ми залишилися ще на годину, поки не зрозуміли, що ризикуємо потрапити під покарання, якщо затримуємося ще хоч на хвилину. Потім ми з Мірою залишаємо Ріану наодинці, щоб попрощатися з її сім'єю. Виходимо з дому вологу ніч. Останні кілька хвилин Тайерн був нехарактерно мовчазний. Ти працювала з яким-небудь вершником із поєднаних пар? Питаю я Міру, зачиняючи за нами двері. Одного разу, відповіла вона, її очі звузилися на затемній доріжці перед будинком. Чому? Мені просто цікаво, як довго вони можуть бути розлучені. Виявляється, близько трьох днів. Це їх максимум. Ксаден виходить із стіні.